Salmul 38 al ucenicilor. Doamne, cu boldul lui de ură, vrăjmașul ne-a lovit, când tu iubirea dulce, în faguri din cuget cu dor ne ai dăruit. Doamne, cu îngerii iubirii, tu cale ne-ai păzit, și limba minții noastre, cu slava tainei tale, tu ne-ai încercuit. Doamne, cu pietrele credinței biserici ți-am zisit și cu nadejdea noastră e cuane Doamne, cu plugul rugăciunii tu, minte ne-a și cu semănța faptei un rod am semnalat. Doamne, cu luna cea de spin, pe minte am purtat, când crucea rugăciunii s-o duce tu unei dat. Doamne, prin bezna cea din patim, lumina este curat. Și zorii lumii tale în minte i-am luat. Doamne, din liniștea lucrată adânc fără sfârșit ieșirea din robie tuneie bonisit. Doamne, când flacăra iubirii din noi a izbucnit la cerul slavei tale, de suit. Doamne, când plânsul rugăciunii de tot ne-a biluit, lumina ta, cea lină, în noi a popusit. Doamne, când cupa conștiinței în noi a sărăcit, Din zale un râu de aur să curgă s-a pornit.